Kapitel 24 Og igjen ble Jehovas vrede opptent mot Israel, da noen egget David mot dem og sa, «Gå avsted og tell Israel og juda!» Kongen sa derfor til Joab, føleren for de militære styrker som var hos han. «Jeg ber deg, dra omkring i alle Israels stammer, fra Dan til Beersheba, og dere skal registrere folket, så jeg får sikker viten om folkets antall.» Men Joab sa til kongen, «Måtte Jehova din Gud ennå føie hundre gånger så mange til folket som de er, mens min herre kongens øyne ser det? Men min herre kongen, hvorfor har han fått lyst til dette?» Til slutt seier et kongens ord over for Joab og førende for de militære styrker. Joab og førende for de militære styrker dro da ut fra kongen for å registrere Israels folk. De gikk så over jordan og slo lærve Aroer til høyre for byen som ligger mitt i Elvedalen, mot Gadittene, og kom til Jaser. Deretter kom de til Gilead og Tatim Hoddskillande, og fortsatte til Danjan og bøyde av mot Sidon. Så kom de til Tyres festning og alle hevittnes og kananernes byer, og de kom til endepunktet i Judas Negev ved Beersheba. Slik dro de omkring i hele landet, og de kom til Jerusalem etter ni måneder og 20 dager. Joab oppgav nå til kongen det antallet som registreringen av folket viste, og Israel utgjorde 800 000 tappere menn som dro sverd, og Judas menn var 500 000 man. Och Davids hjerte begynte å slå ham etter att han nå hadde telt folket. David sa derfor til Jehova. Jeg har syndet stort ved det jeg har gjort. Och nå, Jehova, la din tjeners misgjerning gå forbi, det ber jeg om, for jeg har handlet meget dåraktig. Da David såst du opp om morgenen, kom Jehovas ord til profeten Gad, Davids syn ser og det lød. Gå sted og du skal si til David, «Dette er hva Jehova har sagt. Tre ting lägger jeg på deg.» «Velg deg en av dem, så jeg kan gjøre det mot deg.» Dermed kom Gad in til David og fortalte ham det og sa til ham. «Skal det komme syv år med hungersnød til deg i ditt land? Eller tre måneder da du flykter for dine motstandere mens de forfølger dig? Eller skal det komme tre dager med pest i ditt land? Tänk nå etter og se vad jeg skal svare ham som sender mig. Da sa David til Gad. Jeg er i stor trengsel. La oss falle i Jehovas hånd, det ber jeg om. For hans barmhjertighetsgjerninger er mange, men la meg ikke falle i menneskers hånd. Da lot Jehova det komme en pest i Israel fra morgenen inntil den fastsatte tiden, slik at 70 000 personer av folket døde fra Dan til Beersheba. Og engelen holdt sin hånd utrakt mot Jerusalem for å ødelegge byen. Og Jehova begynte å føle beklagelse med hensyn til ulykken, så han sa til engelen som brakte ødeleggelse bland folket, «Det er nok. La nå din hånd synke.» Og Jehovas engel var da like ved Jebusitten av Ravnas treskeplass. Og David begynte å si til Jehova da han så engelen som slo folket, ja, han begynte å si, «Se, det er jeg som har syndet, og det er jeg som har gjort urett, men denne jorden.» «Hva har den gjort?» «Jeg ber deg, la din hånd komme over meg og over min fars hus.» Senere den dagen kom Gad in til David og sa till ham, «Gå opp og reise et alter for Jehova på Jebusitten av Ravnas Och Og David begynte å gå dit upp i samsvar med Gads ord, i samsvar med det Jehova hade befalt. Da Ravna så nedover og så kongen og hans tjenere kom imot ham, gikk Aravna straks ut og bøyde sig ned for kongen med ansikte mot jorden. Så sa Aravna, «Hvorfor er min herre kongen kommet til sin tjener?» Da sa David, «For å kjøpe treskeplassene av deg, så jeg kan bygge et alter for Jehova, slik at plagen over folket kan bli stanset.» Men Aravna sa til David, «La min herre kongen ta den og offre det som er godt i hans øyne. Se? Har er kveget til brennoffere, og treskesleden og redskapene som er på kveget til ved. Alt sammen, konge, gir Haravna herved til kongen. Og Haravna sa videre til kongen, «Måtte Jehova din Gud vise deg velvilje?» Men kongen sa til Haravna, «Nei, jeg skal visselig kjøpe det av deg for en pris, og jeg skal ikke offre brennoffere som ikke koster noe til Jehova min Gud.» Dermed kjøpte David treskeplassen og kvege for 50 i sekelsølv. David gikk i gang med å bygge et alter der for Jehova, og gå offre brennoffre og fellesskapsoffre, og Jehova bynt å høre bønnene for landet, slik at plagen over Israel ble stanset.